اللهم <سلام> صل على اجازه الدين المصطفى اللهم <سلام> فوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر احدكم من او کما کال نبی صلی الله علیه وسلم صدق الله مولانا العظیم و صدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى الرسول دی انسان فلاح کومي بي الله پاک دی نبی اسلام برکت په تعلیمات کی کن سڑای تی دو تلیمات و مطبق زندگی تی رئی او پلاہ و کمیدی ملتای و دادا چی مولای تی دول نه و فیدوانا خبار نویو نو دلو جنی مرسر احمیت خونست دا یو سڑای تبلیغ تتلو تبلیغ جامعات تلو بارتنیتا نو آل تا کس او دس و کو بیا یو انگریز تلو چو دو رو کشلی ته تا چاد تر او تلخو اول دی پلاس من دی او بوکتلی چه گرم ساڑی خونه دی چه کلا برا برا برا برا برا برا دا ای غباد دی مخبو او میزا دخو امور دی او دستو سنتی چه اول بلاس میزی بی بی خلیتا بی پازو تا پازو تا دی وچه بوین دی امال اون کچه بدبوین خونه دی رزو وبنه ډېر ګرمي دي نسړی دي ډېر نه چکومت ځای کا خرابد نه بوی خرابته دا بالکل مناسبه دی عبادت دی مخومی زدا طریقہ چا تشول د دور خلې یوهته له دا طریقانو ور چانه درښولې د دې موږ عبادت طریقه دا چې مشکل او داس کو عبادت په دقیق طریقے سره کو فردا څه پته نه وي تاسو دین تور خلې طریقې تر شي دا دین کو ماته و شو اصله خلیه او دس ل نو سنتو په ژوند کې فلاح او کمنيب دي کوم انسان دي سنتو ژوند تی ریه اغه فلاح او کمنيب موندل مور سره یو مفتی سي اف دغه ویل چې ترور زوي مې لکنيټا نه راغلو ولې چې الته ډاکټر ته یو سړی راغایي پاکستانای او چې بلډ پريشر او شکر مې بیا وته حیران سې چې ډوړه خطرناکې bimari دي وته ډوړه دي بیا د بلڈ پریشر د بارا پہله دې علاج دا شو که بالکل شي کول غواړې به دا سې کو چې سبا مل شي ګډل شي چې غو نه روزانه پتاس ناس منل ته واه زه روزو چې په فرق باندې وبو په دې دیو مې اترای د پریشر به دې بالکل کنټرول دي په بوشتنه سلام مبارک څکلته او داسو کې او داسنه چې وبو پاتې سي اغه شل چې کوم دی سونه اولادی مندی چلی سنتی دیو دسو بو نو سبا من هنسلی او دس کئی غون پاتې سی اغاو بچنو نو شرعیتی متحراہ چی کم تعلیماتی غا چی موشتاق سرسار شی گڑا خیر خوایی در یو سرائی راگئی نو اغیی کو خلکو ته پو سنتو بیان کو اخیر چی داسی گوتاو تا چی گکڑاو تیلا پو سنتو عمل کو کنی دا حال بویم پو گوتی مندی پتای کڑی ودته به ګزو مړی میو کوړله لاس مينو مينزل ما ویل چې دور ترای نست په خوخلي غوړ غون دی دي سلمس تل نو ترای رال پلاس ماندی چکرو لاګو مړو کراې وغیر چې راسی لاس نا خو غوړ خوري ګوتې نه خوې خوړای نسی پلیټ وغیر پره خزبې مرجی مرجی دور سو نه غکی خزب ګوتې نه خوې نسی خوړای بیګه غوړ ده چې لول حاصل وای نسی چکه پلګولای دا ګوتې باندې کړه ما یو ملګرای دا فرهاد وای ما سره ډېری هغه ورز ګوتی باندې پټه کډه ماله ولې پټه کډه ول پتن ګپات انست چې ترا اورال او پګوتی چکر ولګو زخم په جوړس ډاکټر ستنرت ولګول داسې نه چې زهريل شای او پټه پروکړه نو سوناتو چې سرسر خیر د خیر سنا سوناتو مولو معلومول او پیغمه د عمل کول او دا خبره د چوس دا خو دی ولیو بزرګ مور لنس نني پیدا خطای خو به انسان نکیټ د مورا بابا جی ادم علیہ السلام نا پجنات چې خطای وسله الله الله پاکو ته لچ دادا نما خراب د ویل لکه چې خلی دغه وير تشولې دا, غیر تشولی دا دی غون چې نور دی اغه نه دی تشولې شیطان داسی بزرگ په شکل چوغه قسمونه او کول چې دی خدای پاک دانی زواله او د رحمتونه به همیشا ته حاصل داسی طریقته روانه دا خام خو خرا چې خطای او وېره هم ادم اسلام چې کله الله پاک پیدا کړو دي د او سر یو هغه وسر پیدا کړی روخونه پیدا کړل یو بچایو هغه ډېر شلایو وېدا سوخته وېدا خدود السلام دا غالبا يوسف علي السلام یو پیغمبر و هغه و ته وشه چې دغه پلنای د سوره عمره د دوره عمره دا وېته لې چې ما عمر نه 40 سال وره وارErrorKind نو چکل مرک ټیم راغای ازرائیل اسلام راغای چې د تا روخه خستلو ټیم نو وی ماول 40 سال لا پاتې دی او تل ول هغه د ویر دی چې وبچیت د ور کړی حدیث شریف چې رضی نسیا ادم فنسیه اولاده ادم اسلام نو ویره وسلو الله نو اولاد نو ویره کی نو دای سُناتو بیان دا مطلب نه دا چې موږ سبا عمل کېږي ټولو سُناتو باندې موږ عمل بې نه موږ په زړه کې پېجې پایدا سی بیا نفس او شیطان موږ سره دی شیطان به مو بیا خته به بی به چې یو مجلس دې دا خبره واره بیا به مو بیا يرد پیداسي به مو بیا شیطان خته کې دا ټولو موږ د نیک عمل يردې کو یرادې مند خو یو نیکی مې لوي چې یرادې ته لوک خزرړه سره دکنه چې درې چې سړای وي چې ځکه حکومت د دین آباد او یو سنت معلومو عمل به پکو چې دنیا مې کښلې سي او آخرت مې کښلې سي دا اصل چې توتيو تمهید میں ده ده پر چر دولا چې د انسان فلاح او کمه بي الله پاک په سنتو شي شه مجدد الف ثانی رحمه الله شیخ احمد سرحین سرحندي رحمه الله ډېر لوی بزرگ سړایو یو سړایو تراغې او توې ویلا چې مخ چې مامندې قبض تریو عبادتونه کومالو بخون نه راکاو به دې تا پیرو مرشیدو خواجه باکي بالله رحمه الله ایغا تزو ورلنه ایغما ته توجه وکړل به ایغا پر برکت ما زړه صفاس او ست توجه ورته وکا مجدد الفساني رحمه الله او تو فرمایل شي زه خو اترا نه شي دټ کیو ته وکړل په یغ بندې دور اثر وکړ چ هغه وجد چراغ د څه ټوبونه شو ریکړه او هغه زکه و سره په سنداسلا د خپل خدمت ویل شابش مول موساق کر واخله موساق راو راو او داسې پمز کیوچو دره مزه کو دره تجدید الفسانی رحمه الله دین آباد او تو ویلا چې د تا دغه وجد چ ګردی سرحین شریف مزکه په تر اداسلا او سره سنداسلا او سره او د ماده کرامت دغو طولو نا پو یو سنت من دي عمل کول افضل دی نو سنتو لاری چی که می بیدہ قرآن و حدیث من عمل کولو چې که می بیدہ گورا کله وقت چدا سی تا کو ډیر دیر صدخل کیو کنا خو کلا وقت چیو سڑا دیر مجا حدیو کی کنا بے سخدہ پا کشکرا کی کتاب ولي کلی دي چې د خسرې ته خدای پک وسوسه کړا کړل نور ورناويش کرا کو برکاتو نشو کړل خو دا په سیخ لارې روان ده په غلط لارې روان ده کله او ایبه په غلطه منده د ډیر ذکر کتاب ولي کلی دي حکیم الامت اشرف علي تانوي رحم الله يو کتاب لیکلي د قصد سبیل ایغا چی چې دی چی چې د چی پیرو مرشید نی تربیت نی بے دیدائی داسی نکی چی یو زکر واقلی او شڑے کوي کئی چی یو زکر دائی شڑے رے کئی بے بدائی چی محسوس کی نور اور نا یا بلدہ سے جوبہ کار پا ہوئی نی بے بدائی دیتا نو گوری چیز شریعت عمل کاؤں کانے کاؤں دای به بیاغا بے ٹین نیولائی او ازاد زندگی بے ځان به بے بزرگ نو اصل دادہ چې په شریعت باندې سړی عمل کړي دا فلاح کمیبی کمیبي مېندې او چې په شریعت باندې عمل نه کوي بیا دا کمیبي نه مېندې شیخ عبد القادر جیلانی رحمغه الله اغه ناستا الله ذکر چې مراقبې چې مشغله پازا شکول رڼا جوړ اصللا چرنا جوړ اصل دمنځ راغوسو چې دتا عبادتونه مشته ډېر او قبول دي ته مشقات د لوی مرتبه ولې بس نو عبادت مکه د فوران په دړي چې ویل چې نا دغه برخو حضرت ابو بکر صدیق تن وصله حضرت مرضیه تعالی نه ته خدا راغ نور سو ما ته ویل کی ما مرتبه خو یې غنه زیاته نه ده نو ویل چې دا شیطان دا ویل الله حول وکوت الا نور اغنور انا ختم صلا او بيارغ پوسو څه تخپل علم بچ کړل کنی په دغه چل منده ما ډېر بزرګان خطا کړی دي گمراه کړی مې دي ویلا چې دا د ما باندې بلوار یو چې زه اوجو متکبور چې مبتلا سه چې ما علم نهادو ته لږ په خپل علم نه بچ الله په فضل سره بچ نو اصل شای په شریعت منده عمل کول دی په دغلار چې موږ ډېر محتاط اوسو چې شریعت منده عمل وکو یو بزرگو خواجه निजामुद्दीन اولیا رحم الله یغبا مسجد مجلس سماج جوړو یغه چی سازه وي او ناتونه وي عام علما دا جایز نه او حکومت په یوه ټیم سی یو علم مقرر کړو چې تب بدعتونه مننه کوي داسې د عقیدې خلقو چې اغه الیم با راغی دوب مجلس سماج او ډکړو مریدان به سره او خیمه بلګېدلې و یو الیم با اغه خیمه ول پوری پرې کړل کټ پکړل شوای شي خو چې د پوری پرې کړل اخیمه به د غس ولاډې په هوا چم زکه ته بنر اتللې دی یو بزرگ خواجه निजाम الدین اولیاء رحمغه الله کی رحمتو به دینا بادا به یو الیم حسن او ته ویلا او یو بزرگ بسنه تا خدا کار و خپل فریضه به پوره کول چې دوه منې والی د لپاره به کوشش وکو کتابو دالی کلی دي شې د اولیاء کرامو او د بزرگانو په حق جهاد نه تر دلداه ماندی پیر نه به خدای نه جوړا خدای سره به شریک نه جوړا وی د خدای صفاتو نه تا سب ته چې د علیم الغیب دا او نه کو خلکو کو ای غبی ذاتی نه کاوه پکا لک نظر سره با نه تا گور من عدلی ولین فقط اذنتو بالحرب حدیث کثیر الله پاک فرمایي کی کوم قصد مایو ولی او دوست سره دشمنی وسه تلا دغه سره ما دي جنگ اعلان دا نو دغه هغه خیمه کټ کړي وخت ردا تیردا هغه علم بیمار س نیک خلق سر گی ملومی جی. نیک خلق داسے ملومیol تی تی کو lö، کہو بل سرزیدو دشمنی و آئی آئی sієی لی نف آئی حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ہو پا منس چی جنگ سلائی دا و حضرت علی رضی اللہ تعالی ہو لیکو بزرگ ہو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی ہو چی fut <coughs> یوه په دې چې خطا نه یغه علیحدہ پر کول یغه علیحدہ پر کول د امام اعظم ابو حنیفه رحمغه الله امام احمد ابن حنبل رحمغه الله امام شفیع رحمغه الله امام مالک رحمغه الله منځ کې اختلاف ست دی خودهغه اختلاف تیټه اختلاف تا داده خلی علیحدہ پر دا یو حکومت د قران په یوه مننه باندې پویصله دی بل په بل مننه باندې پویصله دی نفس لوجن نه نه دا امام رفیع ابن ابراهیم الله خوب بلی دو خپل شاګرد ویل چې لار ساده ما شاګرد احمد بن حنبل ایغه تماده خوب بیان کا او ته ویا چې ثبت قدم دی وسی جی ورغاین او تو ویلا شی الله پاک پا تامن دی امتحان را ولې یو مسله و ی وخت ایم چې خلق قران مسله عالم پېږي د مجلس چې چی ډل مناسب نه دی خلک قران مسلہ بد شیوه یو قسم عقیده و د بل قسم عقیده و د په سیخه منده او بدره په غلط منده او استاد خوب ولي دی چې د ښوګردبند په امتحان رزي او بے خدای کمیبي ور کړی نو دوت ویلا چتا منده په امتحان رزي الله به بے کمیبي در کئ دلسترګونوش کړه لې اچ کوم کس ورغله او په زیری چې ایغه تخپل چوغ ور کړل چغه ور کړلا هغه چغه شکل راو راوडला امام شفيع ابراهيم الله تعالی زنه کتاب ولیکلی دي چې دوی تعالی چې دا چغه زت نغوان نخلي او بوچي دوبکا او بماتره کبرکت پاره زنه داسي لیکلی چې هغه چغه د توار کړلا دبه چې کل بیمار راغی چې بیمار بیماران دم درودر توکب به هغه چغه او بوچو ته دوبکله او به ور کړله الله به شفا او سر ورکوله مسلو چې اختلاف ته سره استاذ او شګر مسلو چې اختلاف تا خودیوب القدردان تورتی سره نو د نیکو خلقو دا صفت عادت تا کخبلا او عادت تک خپل منسی محبت تی الهدې پاره ای او خپل منسیوبل نظر ګیلمنی سره هغه الهدې پاره ای نو هغه علم چې بدتونه منبای کوله اس بیمار ابو زرغ ویل چې مریدانو ته چې پشتنه تبورزو ویشادر روانس لچکلا کور دروازه تر اور اس دل دروازه او ټکا ولا سو so, کوئی پلان کایره کا غلای د دتا پښتنه تا دوت ویلا چې اوسما دي اخیری وخت مرغ وخت می دا ابو زرغ اغه الی مو ویلا عمر په وخت مندي زدی بدعتی سړی مخلی القدره هن غوانو سور سخت خبر ادا او سور اغه د الله او وو بل طرف نه هغه الله دې پر او تر غلا او تعالی چې یو شګر ته خدمت ویل شو ورسو ته وایا چې او سه بدعت نه توبه بسلیدا تا ته پښتنه تر غلا دا خو بدعت نه توبه بسلیدا چې کله خادم راغای شي یو دا خبر او ته وکړلا د چ کومه دا کچ ته له کچيره توبه بسلی به ما خو ته دې دا قدر د دمه سر پګړی واخل لا چې غسل او تعالی داسې وردا پمځکي مندي وغوړاو دې دي پمځکي نارضي په دما پګړې دي پاس قدم ورځدای په پا ما پګړې مندي دي پاس قدم ورځدای دا سي تر ترایس نو شريعتي متحرامه مندي عمل تاسو مرده پر مساله دادا یو خو هي خدای پښته علم او کړاي اغه بغ قران او حديث او لار بر معلومي پیغه به عمل کوي مرده پر مساله چې ما کوم ععلم متعلق اعتقادي چې د صی مسله کوغلطې له نه کوي ایغ لی نه بهزه مسله پوتن کو که ایغ لمماتته مسله وککرلو او ما مال پوکو بس ما د پر بده کفی ده کاغلتړی وه اییخ په زیمی منې ده خو داسې نه چې تخپله په پیرې چې پلانکې موللی ده چې داسې خبر ته وکې داس لشکې تررکه کې ب چې کومه مسئلات ته ک بهیغه ملی ور سر او چې کومه څیخه کو بل می سپبتواررسه نه پل زندگی چې دا سه علم تلاشکا دا سه علمان چې ته په تا چې پاییڑی دا سیخه مسلی کئی شریعت لار تشی تا ایغنا مسلی پرتنا کهو عمل پا کهو بز بیت دی تا زیمه خلاس دا تا غاڑ خلاس دا او کمی بی بلا لار نسته د گور دو خبری دی یو سڑی سارا لائٹ نناست دا خدا با خپل تارچ با بلا یو زیبا بل سره نست دا چې نته د خې بلچ نه په فداي چې بجلی بل لنټینې بللی د به او سره روان چې زهو لوش کې تر دوغ چې سره او کچیر ن خپله را رااسته نه بل چا وله راسته په تیارې چې روان ده کې دایې چې منسلې مخصود تهوررسسی کې داسې چېر تهاجکومه د خوماتته سی نو ایله مړ ده دی پرناه چې به الله پاک رضا طرف ته جنک طرفته. تخبلیر سره خټه را شاکنی چې کوم نیک الیمانی ایغونه په خبر معلومه او ایغونه برهنومئی حاصلو مې په پښت مست چې کومه دا کې مې بي ميله زنه خلک دا سه مسئلے چېړي شي اغه دی چېړو کابلې نه دی دا مناسبه نه ده حق معلومه او لپاک دي دین نبی اسلام برک طریقہ دي اخلاق دې د تعلیمات یې غمنه عمل کول پکار دي دا خبرې زکۃ ته کوم چې په مخشي خلکو باندې د ترسلی دی اوننن هدا څه خلک ستدي یو یو ملګری ماول راغه یې ویل چې زخه الله پاک د خلکو زړونو ار ته جواد کی چې دړي چې ترې خبر خدای پاک ته جواد تا کی موطل اللہ بندہ تب پته پاتا وچی دی جا میں پابان نئے جا میں نکلا پاتے سے بیا بتاتا تصفہ ایدہ در کی دا کله وقت چی شیطان ته نقشہ جوړه کی شاہ حکیم محمد اقتر رحم حلا یو مرید وہ ایغ سراب سفر مندے تلیو کشمیر په سفر مندے او تیالا چشپے ورازے پا خوب چیو پا ویشا مندے نور اور ناوینا اگا حکیم هو پیره. وته له دغه بادام ډیر خړډلې دي اغه وروالی په دماغو اثر کړی دا دته تر ویچ کومه د لس شنیم به کومه دی دا او ته هم کومه د مسلسل ورکومړې په باندې کو به دماغ صحیح سی اغه خبره وای چې صحیح سی نو خلی دا خبره نه ده چې سړی نور ورناوي نی یا کومه مزيدار خوب ويني به دی وای چې ما ته چا دي چانه ضرورت نستا د مصالح اسلام تلو کو هی او یلته چې کومه دا سامیری دې د قوم چې یو منافق وي غردای قوم گمراه کپس یخ ځای کو او چې کومه دا یی غبرنګې دا شو ریکړه خلکو ته ویل چې خدای کو مداغه مصالح اسلام اسی کو هی تورته تلایدا خلک گمراس لو چې مصالح اسلام راغې مصالح اسلام انتهی غوساسو او ته لا شدت سکړې دي نو دوت ولات چې ما هغه سولی د چنور خلقون لیدل فقبز تو قبضتم من اثر الرسول اگر کوم کڅد چې تاته رغله والله پاک لترف نا ندی اغ کا صد ل اثر نل قدم نما ایوا موټه چې جبريل علی السلام پ کوم بوراک من دې کوم اسمن دې رغله چې ایغ بکله قدم چې کو هغه یب مخر مخ زرغونس اځا خبر سميري چې منافق او ایغلی نو نور ممنانونه لیدلا دل تفسیر الله کی چې دای سي یو اهل باطلی په سيخلار نه وي او دای عجبا کشف غونډه خبر ويني دا به کشف نه کوه کشف غونډه بي کداي سي چې د پلاسمن یو عجبا کار جوات سي نو بماو ویلا چې دغه خاوري چې شخصیت خامہ خاصته دغه خاور مروخې استلبه چې دکله اگر خوستی وو د کوم چې کلر اتلل دی فیرونیان او نکبتیان او چې کلر اتلل نو ایغونه یې سګانار خسته واد چې موږ و د ځن پته رو بی ځن او سره راوډ لا به خو پته تو لګیدل چې دا مو پر دې راوډ لا به واچ ول دریاپته ورچول سميريوت له دا ماترا کو ګرمه کړل چې ګرمه کړی غنه اختصاصي جوړ او زنا کتبونا دا لیکی چه اغا خواه را بیلیش کی خونده خلیتا و راچولا بیوده برنگی دا شوری کرده بیوتیلا دا مخدای دا ایگو ایبادات شوری کرده او اس ما مقصد دا که خبره ندا دا چه تفسیر و اللی کی چه سمیری دا پارای چکو مده دا سه خبر مختاورا للا کچه ری دا کشفو دی بزرگی علامت و خوبی خو سمیری بزرگو یخت موسی علیہ السلام دا 10000 کرا ان لک فی الحیات انت کول لا میساس په دنیا زندگی چي دے 10000 چي وای چي غته ماره راو چي څوک پني دو ورت لته بنره ور کول چي غته رانه ورو چي چا بغته په ولا کې دله یخت تبته وراله ل او دته تبته وراله به چي څوک دې دو ورت للکنه دغه خبره عبادت به نره کول لا میساس لا میساس چي غته د تاسو مفلاح چې کوم دا هغه په شریعت متہره شده چې شریعت باندې عمل کو او شریعت باندې عمل ترې د دین نبی اسلام مبارک طریقې اراده به د مجلس نه کو او دا مکمل کی څیو د مکمل خبره چې مشتی رضی مکمل سنتو طریقې دا به ډیر واغ واړي دا ییک دم داسې نکې چې کوم خلکو زندګیانی بدل سل دي په غمن دې دی ډیر وخت لگے د لایدا خوځه غلام حبیب سی ابراهیمه ولایو بزرگ تیر سلای د یغبه فرمایل دل کی بستی بسته بسته بستی ه دزړه د عقلای په ابد د دلو ابد دلو سره به د زیاده نشي اقدم آباد سي په دې باندې ډیر وختونه لګي نموره چې ژوندۍ بدلیږي سنتونه ډګيږي په دې باندې بواخ لګيږي خموږ به اراده او تکو او عام طور باندې چې کله سنند ذکر سي عام او خلکو حکومت خلي جيره طرف ته ديان لار سي جيره وکي سنت بلکي نسدو ته واجب او تخوپ د غمند بس نه دا د کور تننه و تول سنت دي بال بچ سر تعلق شور وله سنت دي کور والو سر تعلق شور وله سنت دي غوان سر تعلق شور وله سنت دي د کاروبار خپل سنت دي بازار خپل سنت دي جماعت خپل سنت دي دې ژوند کې په هر هر مرحله چې په هر هر قدم مندي دي سنت او طریقې دي اغه تعلیمات مړو مل... معلوم کو پیغام باندې عمل کو نبی اسلام مبارک ډېر عجوب صفات داو چکښلي اخلاق او اخلاق کې چکښلي موړو په خپل ژوند کې د چکښلو اخلاق مو زهري کوشش کو. تنور اعمال چې سړای کمزورې دی به گزاره او چې اخلاقې ښه لی خلک خدا ته دنا راحت رسیږي راحت د خلکو ته د فائدې رسولو کوشش کوي چې کوم انسان اخلاق ښه لی سي د انسان چې کوم چې چوسي دی داسې لکه خوشبوې خلکو ته خیر او ښه غړونه رسیږي نبی علی السلام مبارک جماعت چې ناستہ ملګریو سره دی یو سړای ولمر هغه اغه مجمع ته داسې وختل مجمع چې چينست خبره اروېدل چې کله چې ګدل دی چیکس داسې پخې مېلې خو وینې کچا سفر باو او ک شمز کا با جماعت کیو څنګه چې نسته پمتازومند او ستغبل سوچو کې مور نن پښتنو په مختي څوک چې نسته کنه ځو چې ژغنه مختي بدرزونه شي گئی دربه اور پرینر دي صحابه کرام اور پرېدل نبی صلی الله علیه وسلم برکت وفرمل نه نه مکو مکو مکو اغه سړی جماعت کې ممتاز وکړل چې کلر شپ آرام سره فاروق نوبیل اسلام مبارک ورو غږسته چې دا خو د الله کوردا او دا الله پاک ډېر د عظمتو چشتند دا د کور هدي عزت او د احترام قابل دا د خو مناسب ننده د خبرې سره بیا داسه ماکو انت زه له ډورو خوشاله چې خدای پاکا د انسان د کفرښتته سوره جوبه تریکې سره ماته ترغیب راکا <تصفح> چې کله دائرته کپڑے زړې نبی علی اسلام مبارک جوړا ورکړل ا دغه واستل چې کله یو لید چې سوارې نسته دا اوس په خله من وش. کیمتی دا دیر دیر کیمت لاری. خو بس سوارې ټکې راکنه ګردای وښه ورک ګردای وښه قیمتي سوارې د ډېر پیسې ډېر قیمت لري او نبی علی اسلام مبارک دته وښه ورک دای دا پښمن نه چي نسته چه گلی تا نیزو تر تینا راوکڑا او دی ما ترو او رو تینا او دی ما او رو را او دی ما او را رو او دی ما پلان کیا خلق بتراب ترق رال ترائی دی وی داسی استاز می ولی دو چه نئی وانا لن نس پکړلو او ډور غلط کار میکړو چې انتها نه و او دا جوړه راکړو لدا سوړې راکړو لدا تعلیم راکو او دا, دا خبرې کوي چې داسې کو 10 دوه شاو داسې سړای دا, دا او ګردي قبيله را لاله یو دوا در لس شل سلنو درې سوا کسان خلیدي و خبرې له مسلمانو نو اخلاق معاشرت په لې مسلمانانو هندوانو چاګړس لاله <coughs> یوامزه کوم مسلمان ویل دیه ماده هندوی ویل دیه ماده چې خبر ډېر خطرناک اصلاله هندوی ولت نه غټی اے راغه او که چې او هندوانو دمزه کماو غټل زخه مندر پجوړو په پچکاو عبادتونه بتان په چردا او ټول هندوان د سره وتا ریدل مسلمان ویلا چمکتالو کوته خو مزکه وو اتلا خوش سخه دور پوکه نرايو کړه چې او مسلمانو قدم زکه مې اوګه ټلا به په دې جماعت جوړو به الله پاک عبادتونه پچکاو یو طرف نه مسلمانان ورته لوی مجمع جوړ اصله لا انګريزانو حکومت جج تخت مقدمه اصله جج سره دا خطر اصله چې دوه منځ په فساد جوړ سيده موږ حکومت ته دا فساد به بیا ختمول مشکلي وتاله زدي تاسو دلایل په جایمنه داسې کی سر تو کوچی چیرې ست طریقسته چې جوړ بسو اندوانو وتاله چپټ جو سړای تاسو اغا کوروبله اغا د مصطفی صلالو کی عادی وې چې دم ځکه چا دا شو او وتاله چې مفتی الہی بخش کندهلوی رحم الله بار وروت جج خبرو کړه دغه ډالې ته کړه دغه ډالې ته و کونا چی مفتی الہی بخش کندهلوی رحم چې فیصله وکي چ دم زکه د غوا بس به بي ختم مسلمانو مسلمان خوشحال سلو یو ویلا چې عالم دا نه کاو کني کاو کني جماعت ته پر خو به و هي کوي هندوان بار را نور هندوانو پښتنو وکړه چې سم وکړه دا سم وکړه خو ډیر خپاسله چې بس مزه کلاړه ختمسله زکه یي مسلمان مسلمانو چې علي میو پته یوته چې په دې من جماعت جوړېږي خو خطبه کوي وختم مقدمه مخت طریق تا چکو ما دا اقا علیم حضیر سا جج پوشتنا اونه کهی چه تا مسلمان وی آز مسلمانی تا علیم وی آز علیمی وی تو مفتی الهی بخشنا میره وی آز مفتی الهی بخشینا دم زکا چه دا مسلمان وی دوانو پدیمان دا جګړه د تا تا پتا دا وی او ما ته پته دا دا ای چا دا وی دا دا ته گھیندو دا دا گھیندو ججو تو یو تی ار ته له دې خمن در په بتانو عبادت په پچي کیږي او ته له چي ت라이 په جوړې دي د خپل ام زکړه او تا ته دا پته نشته چې مسلمان جماعت په جوړې یو ته له ما ته پته نشته چې مسلمان جماعت په جوړې یو خدا پر دیم زکړه ججو مزکه خو اینډوانو توار کړل فیصله وکړل خو ویلیکل سره ویلیکل چې په نن نو رازمندې مسلمانانو مقدمه واره ولا خو اسلام, اسلام دا سی و وګټلا اسلام داسي تعلیم چې درواغ ما وایو دشمن ته چې کومه د دشمن په حق چې دروازه نو ویلا آندو ته ویلا چې دا خبر ادب ما و چې اسلام د ورو کله مسلک تا نو ز دین اسلام قبلو او د غمزه کې مندبه اوس جماعت جوړی چې ਮੁشکله اخلاق ز او اخلاق چې موږ کلید المنزه را سي خاص نو زکات او رزيره خاص اخلاق مزداو دشمنانو باندې مړمندې اعتمادو اندوانو باندې لچې دا مسلمان د درواغ نه نن مرصره چرچا کړ تاسو موږ ډېر سره کو پي ټي اې رغي رو په جمعیت باندې رغي رو کانګرس باندې رغي رو پيپل باندې رغي رو پدې باندې حکومت دوره پاس سره وو کو چې نور غرمانو نیوللو ته تیار سو خو اخلاق نستی ورور پورور باندې اعتماد نه سې کوای ډاري چې د ورور ته مې قرضور کړل نه خري الته ممزکه سره مشتراک کړه ا دکان چې ما پیسې ونه خړلې وسمې کا قرضور کړې بيدورور نه خري زوې پلارنه پیسې پټې پټې جمع کړي خپل آر واي چې زوې خبر او یومل ته چې خبر کې بيداس خبرو ته کې لکه چې نه ستینه مرسل د دروازه والی و په یو پل من اعتماد والی نستا مجھا زندگی دی ترواغو ناڈا چې کله چی کلا دی مجھو و رشتیاو بیدتا سو واروی دل او دا یو کسنو دا دا سو دیر خلق تیر سلی دی اللہ اکبر کبیر بس مجھ تا دی دخشی ضرورت تا کانا چی مجھا اخلاق زدگو اغا تاریکی مجھ شرائی سی او پکور چی نرزی دینه کو خلقو صحبتو مجلس تا باورزی ایچی کمو خلقو اخلاق زدکڑی ایخو سر بچنی ری بیو تا اخلاق شلی سی یو سرائی که نا او ایچی زو چرس پودر نسکاون غلا نکاون خو غلو سره فوری جی چې چی ایر پلانای دا پلانین رشتا گواڑی ایخ پلویو سر کول گواڑی بیخوال کو ایمار پردودا پودوری دا الان کینې سکهې دای پټرو دا اعلان نکي خو کلیو سره چنيږي خو خلک دا وای چې دا پډوري د نانه د خر سره خپلې ما کو خدا ما دا دنیا جهان غله او چې کله یو سره چنيږي پرون یو کس رغله غوريواله نا ویله چې غمو مفتی صاحب کی سوت کوله چې نه خلکو صحبته ملګری فائدنه خلینه دا ته چې چیز په تیش باندې نه کړه خو کلی چې مات وای چې حفسه شه ولی تر چې افزانو علمانو سره می نستا یو دا. وقت داسې او بیابی د مافی چې علمانو به ترونو بیا به کومه د دا, دا خطره چې داسې نه چې تریر نه غړي یا چې کومه د خدمات تر م و چې نه الله پاک کو ډیره د دی فری زمنه را او ده تاسو د لوماو صحبتو مجلس ملګری ځانې کوو خپل لقصان به دورا خلق خلک د اولوماو خدمتونونه کوی چې کوم خلک ددينین دی کار کوي که اگه دته هیرانی چې زده د غول دعوت قبول ککدې بل ول دعوت قبول اگه دته هیرانی چې زو د یملګری ول خبر ومنه کده بل می خدمت کی د غول ومنه اتره نتن غواړي خالي دا غواړي چې تا دنیا او آخرت کفلېس دا خالي غواړي چې دنیا د کو شلیسي او آخرت د کو شلایسي نو الیمان او صحبتو مجلس د صالحین او ملګری اغه اختیار او ایغه سره نستا او لړای کو کښلی اخلاق پمزدسي ایران یو شاازده او مسلمانانو منې ډیر زلمونه کړی دوه زمونونه کوي چې مسلمان ډیر ورتنګ او دا خوا شو چې سررنګې چې خدای په کې پهګوتو را کې الله شان داس چې مر زیله طانو په دور چې مسلمانانو ته پهګوتو منې واهغی نو چې مسلمانانو ته پهګوتو منندې ورهه جات له دغه سر ووا چې کله سر ونهای اخیر وخت چې او مره زی طانو پوتن وړ سخوا ستا و چې یوخوا شوستاڅخوا ده. او چې اووبچ اوبا ورکللی چې اوب کله جمع د خولی ته ندوو سو طر رضی اومر زیله طان هو فرمیل سوه چې ولې ت وي دا خطره در سره داسې نه چې چې او بچ شو او جللا ماه سر وایي او رضی طان هو تله چې تهې فکره او دوره به سرنت نووي چې سره دي اووبنی شللی د جمع توی کوو واړه او پهم ځ کې وب او تله عماه په خبرې دي ټینګو سر خبر دی کړړی ده او بشاای نه تهې مړایې او با خلاڑیم زکی چی امار رضی اللہ تلانهو مو پریشانس زکی او پا خلیده او خبر کن کن علیس الخبر و کلم و آئینه تی اغلی دل کتل چی کن من دا اروی دل دا سر یو شای نی. دا پا ایخ سڑی تا پتلا گیری چی دو یو ملگره مرکڑای مرگ مرگ ملگره او تا زخمی کڑای غیسای پتلای تورا پتلای دو ملگری خوی دو پا مخشی چی کن من دا صحابہ کرام ہم پریشان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم پریشان او د خبردار سے اکڑلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اللہ بس ټیک ته سید جیل تلار سا دای جیل تواچھا او نے مڑو دو تو اللہ چھ زدے کلا مرگ نا بچکنو ما اعلان واروا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و ان محمدن عبده و رسوله کلیمہ اے ہوئے چې مسلمان څنګه ديني اسلام حقنیت مازړه ترکوځو خو د له وجنه می یو تاونه چې مال خلک په وای چې مرګ نه ودرسه دی عمر رضی الله تعالی نو یو رښتیا ولوجنه د واده مند خبره مند ټینګوالی ولوجنه یو کافر مسلمان څخه کتابو لیکلي چې عمر رضی الله تعالی نو یې خپل جرنل جوړ کړ او ډېر خبرو چې دستر مشورقه ولا مړه په خپل خبرې باندې سورټینګ یو ما نه نن ته و دغه واره دا وټم دا شویر احمد عثماني رحمغه الله چې کله تحریک پاکستان چاله دا ال تیوکا ستهلی چې د پاکستان چې به اسلامي قانوني بیا چې کله پاکستان آزاد سب بیا د مطالبه نو کړی خسرینا چې ما سره خو دې داوه د کړو اوس او دا پورا کا به غته مولانا صاحب و تو سیاسي وعده ته جو تو سیاسی وعده ته چې گزر غه نن مورا وعده نه پورا کو ک ډیر چا توایو کنه ګوره یو سړی مستدلته وداريږي هغه وای چې کوروال می بیماراندې ز بیماري یا بچایې دې او ډوره پیسې پلګي به په زړاسی امره وینو چلو سرګونه هوښ کې به یېږي خو مورا اعتماد نه پکېږي مورو اې دا وسته چل خامخه جوړي وای ځدا د خلې د ټی نقصان نه ده ما چې هم نقصان تا چې نقصان د ز در وا تو در وا د دا د ووا ټولې مشروي چې دروادي خو یه به د غ نه ده چې په یبل محاعتمات نه سره کېږي. نو د دخ شي ضرورت ته چې مه اخلاق ځ کوو رشتیا ویل ود پورا کول یزوان لاړ شکار ته په اییرې منې لاړه چې ز به شکار کوو. غې سې وستو شکار په جامندی یو ورکو وړکې په ولاګې د التمرس ورکې سېو دای وره غې چې د ډېر غلط کار وس ډېر د افسوس خبره ده چې دای ورته دی یو ورکی مور پلاهر هرهال وی نی وای دوه الا ما غلطی وس ل رشترا درانه ارجامس ل یو تو صحیح به ته نو چې د کز دا وستې د ک نه نه د قضی مسلمان دا خصله فیصله کوي په حق خبره کوي یو خطبه مقدمه <مسلمان> پوکو مسلمانو خطای مقدمه کړ دي مسلمانانو حکومت ګورا داسه خلقو شو وی اسیان خو مسلمانانو باندې اعتمادو چې دا حق فیصله کوي ګړې وړې نه کوي نو چې کله مقدمه وسل الله پښتنه وکړه چې دا بچای دی مړکړې دی وي ایمان مرسلای دا خطای سره یو کو دواو کله چې کسدنه مړکړې دا که ویلله چې دوه خبرې دي یاخو دا سړه د مسانې رازییک اکنی قرآن فیصله ده چې ان نه نفسه ب نفسې جان په بدل <سؤال> چې جان د مړه د کی د مړهوبې دو کوشي شوکوو خو هغه نه کې دل اخیر جیل تولو جمعې په رضب جویل منذا بعد د طب بیا ک سااس ماخستهې یل س ډنو دا پرشان ناست ور ځې وت چې خ کور نوطله کور چدا پتن ست چدی بشیری ټول عمر بغمجنی غواړی بمیندای بمینه چ مردک زمدا ایدا که خوځ دی زبلارس خبر باور کو یخ ایسایي 302 کیس والے سړی ته اجازهت ورک چ تزه او بیا رځی بلارسا ولی ورک الته موږ رشتیا وې لا موږ خبرې رشتیا وې خلکو به موږ باندې یقین او اعتماد کې دو د 302 کیس د مړي دوا جیل نه اجازهدار کو اوس وغیره لاړ دای جمعه ورځ رااللې جمیل منځو سو خلک کټار څل کضیه ابو ویل چې غزوان چې قتل کړو اا شهره د جیل سپورنټ ویل چې هغه دغه سیمه په دې موري منډه لړل او ویل جمیل منځ ته برورسه نه در رسیدلې قضیه تو ویل چې بيداس خبري کا آرانه غي بیا بط یغه په بدل چې مړاو سه پریشان پریشانل چې وېډ کې موږ ول مړ او اوس سپورډنٹ او موږ ول مړی دی دای مطمئین دای پریشان نه ده کازیو ول چې اول د نوره مقدمه فیصله کو فیصله کولې کولې کولې چې اخیری کسر غیبیات د طرف ته متوجه شه اوسې تا واره ده چې اخیری کسم فیصله ده مخته کې جلاته ویل چې سرو نه وای دو داسې لر غوندې ګوللی د چا نری وکړه چې د ودر ورو چې کلی وی دل په ګدوو چې سیر پریې په ترپ تر په روان ده وورهې دا خوالو ټول جب جووب ده اوللهلخ پروډ تپوته او پریته چې تا نه مفی غو تا تهې ډیر تکلیف در کو خو ما اوس نه خبر بارهوه دریاب ته چراننو لنبوې ز داوه کت وللانو په انتظار انتظار منېوو په دی چرمې نهاخ. تمه معاف کوي ته <تصفح> الله ایسه خبره نه دا او هی غن آباد دومه خبره دا چې ور سجلات ویله بس ته حق په حکار پوره کوه ما نه سرو وای اغه ایسهانو چې دا خبره لی دور دیوادي په بن سړای خیدای تلای داخ لسلای د او بیا هره غي نو یو ولک چې اسلام دور خلای مزابي مې مردو خبره کو یو خبره دا چې دا مو معاف کو او دوه خبره دا چې موږ د دین اسلام قبول کو مسلمانونو دا اخلاق کو د ممولی معمولي ملمی خو عمل ش ډیر ګران کار دا <تصفح> او دا سي جوړې دل مسلمانانو د پرمشت اوس د پر د دغشي زور راته بس به کوم دي ته تو سه خلکو ته به خیر نه رسېږي اخيري قبره کو خبره لندهو حضرت بلال رضی الله تعالی او حضرت عمر رضی الله تعالی او سر ناس خبرو چې سره گرم سلل حضرت مر رضی اللہ تعالیٰ عنہو خو امیر المومینینو سخت خبر او رکرلا دا سی معلوم سللکا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہو زدائی مرکا دا سار تیٹکا غلائی سا لشکی او بیدا سی غلائی روان سا چه دائی کل حضرت مر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تا احساسو سا چه شد نوکڑ بلال دی خپاکا دائی هم پسی چیک سا گارا موش تا کل دا کوشش کوو چی دا بل دا سی غلائی کچی بے بیاس پنن روئی او کبیمو کمزور آئی ہمین دکو اس امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورا غی بلال تخاپائی بلال غلائی دا بلال زتان مفی ماف میں کا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سی پر دیم آواز سارا غلی غندیو لا ماف میں چی دا خبر اکرالا حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پویسے چی بلال وای خدا سي چې معاف مه خو زړه نه د دغم جان نو حضرت بلال رضی الله تعالی عنه تورنځ دوس او تل بلال ما معاف کمنه غلطي ሰله او کنه مه معاف کوه دا عمر دا او دته پمزه کې سلمسته او تل چې د عمر په سینې باندې فشار در دا عمر په سینې باندې فشار در دا چې عمر په یادا سینې کوي حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ لسترګو نووش کی روانه لس دایر دا چی کو خاصره ولدو زدي عمر په سينه مند سره کې پښا دا اخلاکو اخلاق اخلاکو د اخلاق دوه خلی کړو خلکو په فائدہونه حاصل ولا او موږ ته دین په دغه اخلاق کو سره رسیدلای موشته هم پکار دا چې خلی اخلاق خپل کو او د دغه خبره کوشش کو یو سړی پلار د کوشش ته کوي چې دغه اولاد او کوروال رضی کيو سړی ورور د دې کوشش دی چې د نوور رزيکه بچای د دې کوشش دی چې پلار میمانه رزيچه خمجانو جانو خپانی د موږ مشرانو بزان مند ډیر تکلیف ته روخ بلته پیغام و تکلیف نه ورسو څوک په پریشان کول نو ګور په دې خو موږ یقین لري چې جا دا یقیني اپ بالکل مسلمان هانه چې مرګ نه بعده ژوندګي دا او یو یقین دا دنیا فانی دا بيدګ فانی دنیا چې وال سوک مش په خپل قص دیره سره چا ته غم وال ورسو نو کښلي اخلاق هر سړي سره کښلې ما میلا کول ک د نه حکومت د لشکي غلطه وسله له دوی اوس مانه اوس مافي غواړي زکه ډېر غمجنې الله دې پر ماف ما ورور تا بیا د اغه دشمني اغه زړبدګي به حکومت په مینې محبت سره بدل شي یو خبر بلا هان تا کوم د اغه زړبدګي خپلوان او رشتہداران ومنځ کې ډېر رض او شیطان سړي ته چې وتوي چې بالکل تامند نه کو بلکل چې مخته می نه تر او رااربه چې کومه د را به چ جواب و راړهله تر به اسلام نهپهچئ چې ماته د پلار دی ته د جواب به وواړو کله به راره چې کومه دا به ګچې خپئ چې تمې تر مشرې او تو چې کومه داسې خلات ک؟ نه شریت داوا ور سره ترغلاته اوکړله د اووراربه ش سر پ چې تر سره د جوړه کوي د تر به پسته ور سره جوړه او دا په خخه بره حکومتلای د خپل <سؤال> ویل وجنا اجزي اختيار کړي چې د خپل دا دایره دوي چې د خپل وی مې چې دا پرې نسي د دې لپاره اجزي اختيار کړي خدای پاک خامخا د خپل عزت ورغې رشتیداران چې بده د عزت به زیات دي ټولونه عزتمن بدای خو چې سومند دغه غمنه مملکې واچ وسه دا الله پاک د خپل وی پیدا کړل به خپل وی پیدا کړل به الله پاک ته ډېر نيز دوه وره حدیث شریف تر دې دوره پر چې الله پاک غلنګ بیډي یونی لی لی لنګ نه یونی و چې ترنګي الله شا پاک شان سره لایک ته اغسه نداس لکتا ما نو, نو الله پاک تو لی الله زه خود پیدا کړم خو خلق خو به ما سره پرې کی الله پاک تو فرمایل چې څوک تا پرې کیي اب ز خپل ځان نه پرې کو چې تا جوړي اب ز خپل ځان سره جوړ نو ډیر خیال ساتو دا خبر ما کو دا کچل ما تړیکن نه صحیح د تانه بتر خپای خو طیبوري پتر مده خاډا کچ په صحیح زړه سره وته د تر په زړه چې با اغه سیمینه ای لا کسرنګی پلار په زړه چې مینا د اغه سے بدای شفقت تر مده کای تر او ورارمن د چت ژاگو کې چې ورارو ته اخر रमा خپا <coughs> کې रमा رزي سوته داسې په شفقت سره لاس په اچو دا خپل زوی بدی او پلار به دګنی اور اور کو ډیر نیس دورښت ده پلا روزوی کو ډیر نیس دورښت ده د دې غو رښتو د دې غو خپل ویانو قدر کاو به شکل نه بی سړای ډیر افسوس کوي چې افسوس پلانای خوست نسته او دا, دا زندگی فنيده کله سوک موږ نه رخصت سی کله سوک موږ نه رخصت سی په دنیا چې په کار دات چې مرته دغه نعمتو قدر وکړه خبره ډیر دی ډیر دی دی اوسله بیا و ان شاء الله په لومکه باندې بیا مجلس جوړ و دو اخر دووان الحمدلله رب العالمین تا خیر علی بایی چکو مدسا اگر اوڑی دی قرآن مجیدونا دا دارو قرآن مجیدونا نی دیکھو احکام دا سی بی طریقہ دا سی چی مکچ با قل کو بانکل چې بی درے اپتاواتو او دیر علیمان بایی